аби познущатися з юпраксією Покликав її для розмови, відіслав усіх свідків і підслухів, і знову відбулося між ними те дивне і дике, що вже відбувалося безліч разів ще в Германії. Юпраксія, ще не здогадуючись про стан Генріха, почала спокійно говорити про те, як поміг їй Конрад у тяжкі хвилини і дні Висловила надію, що імператор не стане на заваді їхнім розмовам з його сином, відвійненим околиць Верони. «Я не шукав мого нового друга», – несподівано сказав імператор. «Він знайшов мене сам. Хтось пустив гидку чутку про мою таємну недугу. Ось цей чоловік поспішив до мене, аби допомогти». Її з стривожено поглянула на імператора. Який чоловік, яка недуга? Хіба що все загальне зіпсуття вважати недугою. Ваша величність, я чула, що в тутешніх болотах легко підхопити вихоманку. З простого людського співчуття промовила вона. І він запевняє мене, що все повернеться, сказав імператор, уперто вліплюючи погляду свою молоду жону. Про що це? Може, про послів, яких немає з Києва, ось уже рік чи й більше. Я не маю візти з Києва уже так давно. Чи не спорядили б ви, ваша величність, ще одне посольство до мого отця? А чи зробити це мені самій, найнявши відповідних людей? Однак що тоді скажуть про імператора? Він не чув її, не хотів слухати. Аж тепер вона збагнула нарешті, бо вперто вів про своє, про того загадкового чоловіка і про свою ще загадковішу для її чистої душі неміч. Мовляв, страждали цим многі ще. Персидські царі, грецькі сіракузькі тирани, римські імператори, мало не всі. І коли сам великий Цезар, а потім цей невдаха Антоній, кидалися в обійми до єгипетської блудниці Клеопатри, то робили те в сподіванні збороти вичерпність, яка неминуче настає у великих державних мужів. Він імператор уже 35 літ. Дорівнявся в цьому Августові і Карлові Великому. Простому смертному незнане таке тривале напруження. Виграючи битви, Неминуче маєш програвати щось інше. Але хто бере цілі міста й землі, повинен уміти взяти і власну жону. Це його обов'язок. Для того і прибув до нього новий друг. Треба сподіватися, до і в праксії суть цієї заплутаної мови пробивалася, мобуть, через гірське непрохіддя. Тимні слова, темні натяки щось гидке, липке, зловісне. Знову гадувався за всім одноногий заубуш, так само, як у тих соборних нічних збировиськах, як у тих п'яти ногих, що хотіли збезчистити її, як у всьому, що стосувалося і імператора, і його молодої жони. За тим хижооким пройди світом теж стоїть заубуш. Але що і тепер до всього? Вона імператриця, але не жона цьому чоловікові, не жона і не буде ніколи. Мовчки підвелася і пішла до дверей, не дослухавши Генріха. «Я ще не все сказав», гукнув він услід. «ви ще не все почули». «Як зручно, коли ти можеш дозволити розкіш чути, коли хочеш, і примушувати слухати навіть тоді, як ніхто б не хотів цього робити». Але тут Генріхова зброя обернулася проти нього. Тепер Євпраксія не схотіла його слухати. Не вдавала глухої, просто ішла від нього, полишаючи імператора наодинці з його недолугим бурмотінням. «Я забороняю вам розмови з Конрадом!» Женучись за нею крикнув Генріх. «Все забороняю! Не дозволяю нічого! Я прийду до вашої ложниці сьогодні вночі!» Конрад виїхав із замку без дівпраксі. Мабуть, молився у церкві Санта Марія, уклякав на холодній кам'яній підлозі, загорнутий у камінь, придавлений пітьмою і моторошною самотністю. Надвечір повернувся, був ще прозоріший, ще блідіший, ніж звичайно. Вибачливо сміхався при брамній сторожі, стривожено поглядав на муравлицько розкричених рицарів на палацовому дворищі. За ним видно пильно стежили чиїсь ворожі очі, бо імператорові повідомлено було, коли виїхав германський король і коли повернувся. Повідомлено також, що при поверненні супроводжував Конрада собака. Власне, і не собака, а невеличкий чорний песик, який, покручуючи хвостиком, убіг слідом за конем Конрада в замкову браму сторожа його пропустила, не наважуючись прогнати, бо пес такої високої особи, мимоволі, теж набуває значимості. Про пса імператорові доповідав ясна річ Заубош. Бо хто б ще насмілився? «Де пес?» – спитав різко Генріх. Заубуш не клапився з відповіддю. «Пес» могло стосуватися однакової того бездомного собаки і, прямо скажемо, Сина імператорського, який останнім часом виказував занадто небезпечну близькість до імператриці. «Пес у замку», — сказав Заубуш з таким лукавим виразом на своєму вродливому обличчі, що залюбки міг приписати того пса і самому собі. «Питаю про собаку!» — вже розгнівано крикнув імператор. «І я кажу про собаку!» — відповів барон. «Кажеш, він у замку?» «Так, імператоре, Приблудний пес!» «Всі ознаки свідчать про це. І ти спокійно стоїш переді мною».